Сега сме в слънчевата епоха. На първия ден на коледа сестра А ни покани на братски обяд. Една сестра каза Радостно е, че вегетарианството се приема в България. В София има вече няколко вегетариански гостилници. Учителя каза Някои смятат, че едно животно, което се храни с месо, мисли дълго време как да хване жертвата си. Според тях храната заставя животното да мисли, обаче слонът, който е тревопасен, е най-умното животно. Странство едат много месо. В Америка заколват всяка година около 35-40 милиона свини. Никога не е имало такова изтребление на бозайниците, както сега. И за това в органическия свят се е произвело едно анормално състояние. Животните са развалили стомашната система на хората. Невръстенията се дължи на яденето на много месо. Как трябва да се лекува човек? Ще влезе в магнетичен сън и ще му кажем, че не е болен. За да забрави да мисли, че е болен. Пращайте те здравословни, положителни мисли. Дълго време ще мине, докато хората станат напълно вегетарианци. Днес вегетарианците воюват за правата на животните. Те са техни спасители. Русите имат условия за вегетарианско хранене, понеже имат и много земи за засяване. Човечеството периодически влиза в слънчева епоха. Сега сме в слънчева епоха и не само това. Има и едно друго изключение в природата. На всеки 100 милиона обръщания на земята има едно изключение. И сега то е във възходяща степен. Това ще донесе нещо много хубаво в света. Ще го преустрои. Което е работил ще има нови чувства и вдъхновение, а който не е работил, и да дойдат благоприятни условия, няма да ги използва. Изпяхме няколко песни. Един брат, музикант, каза Напоследък се забелязва доста голям подем на музиката в България. Различават се музикантите. Има някои воинствени музиканти, които са станали такива в епохата на Марс. Тези, които са станали музиканти в епохата на Венера, музиката им е сърдечна. Други от епохата на Меркурий пишат практична и интелектуална музика. Музиката на Месечината е пропита с фантазия а музиката на Слънцето е музика на живота и е най-хубава. Вие, музикантите, имате стар происход. Вие сте пели, когато се е създавал светът. Обикновените песни могат да се пеят лесно, но при окултните песни,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 Щом човек при пеенето се свързва с външни влияния, то ларинксът не може да работи, както трябва, и човек не пее с музикално чувство. Когато човек е тъжен, скръбен, да пее, докато се тонира. Певците се раждат при особени условия. Сега в тази епоха има добри условия за музиката и могат да се развият някои певци. Слънцето много благоприятства за развитието на музиката и поезията. Всеки от вас трябва да намери няколко думи, да ги съчени сам и да си ги пее, но те да бъдат специални думи, които да упражняват върху него известно влияние. Вие сте пели много, но сте забравили. Трябва да лягате и да ставате с песен. Песента да ви бъде нещо свойствено.